פרק כ"ח. ויעתרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל לצבי תפארתו, אשר על ראש גשמנים הלומי יין. הנה חזק ואמיץ לאדוני, כזרם ברד סער כתב, כזרם מים כבירים שוטפים הניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה. עטאות <אט> שיכורי אפרים, והייתה ציצת נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גיא שמנים כביכורה, בטרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה בעודה וכפו יבלענה. ביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי, ולצפירת תפארה לשאר עמו, ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה. וגם אלה ביין שגו ובשיכר טעו. כהן ונביא שגו בשיכר, נבלעו מן היין, טעו מן השיכר, שגו ברועה, פקו פליליה. כי כל שולחנות מלאו קיצואה, בלי מקום. את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? גמולי מחלב עתיקי משדיים.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 זער שם, זער שם, למען ילכו וחשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו. לכן שמעו דבר אדוני אנשי לצון, משה העם הזה אשר בירושלים. כי אמרתם כרתנו ורית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו חזיו מחסינו ובשקר נסתרנו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני ייסד בציון עוול, אבן, אבן בוחן פינת יקרת מוסר מוסד, המאמין לא יחיש, ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת, ויעה ורד מחסך הזב, וסתר מים ישטופו, וכופר בריתיכם את מוות, וחזותיכם את שאול לא תקום. שוט, שוטף, שוטף כי יעבור, ויהייתם לו למרמס, מדי עוברו ייקח אתכם, כי בבוקר בבוקר יעבור, ביום ובלילה, והיה רק זוועה הבין שמועה, כי קצר המצע מהשתרע, והמסכה צרה כהתכנס, כי כהר פרצים יקום אדוני, כעמק בגבעון ירגז.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 יפתח וישדד אדמתו, הלוא אם שיבה פניה והפיץ קצח וחמון יזרוק, ושם חיטה סורה ושעורה נסמן, וחוסם את גבולתו, ויסרו למשפט אלוהיו יורנו, כי לו לא וחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה על קמון יוסב, כי במטה יחב את קצח, וחמון בשבת. לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידוכנו גם זאת מעם אדוני צבאות יצאה הפלי עצה הגדיל תושייה